«Сто тисяч! Там у губернатора раду радять, Але що та рада поможе?» «Невже немає рятунку?» – прошепотіла дівчина. «Невже мене знову чекають такі страхіття?» «Ні, тікати, тікати!» – схопилася вона руками за голову. «Туди, через головну браму, до табору, а звідти? Куди? Ох, не знаю!» «Та однаково, на волі ліпше, ніж у цій в'язниці!» А на Майдан уже виїжджала команда і шикувалися в лави. Пишне вбрання і повне похідне спорядження надавали вершникам переможного вигляду, який викликав у переляканих уманців надію, що такі орли захистять їх з жінками-дітьми від гайдамаків. Нарешті із замкової брами виїхав на сірому жеребці губернатор, позаду гонта з Шафранським, а за ними кавалькада вирядженої, озброєної до зубів шляхти». Шановні міщани, городяни, підданці князя, а також пишна шляхта, що з'їхалася під захист нашої неприступної фортеці, урочисто звернувся до натовпу губернатор. Бог послав нам випробування, але разом з тим милосердний творець дав нам у руки надійний щит від стріл і мечів ворожих. Крім нашої випробуваної в боях і відданої надвірної дружини під проводом хороброго і славного сотника Гонте, у нас під корогвами є до шести сотень доблесно-ясновельможного лицарства та молодої міліції, нових макавеїв, які за кілька днів досягли дивовижних успіхів у вояцькій справі. Набереться до трьох тисяч, та й при потребі ми всі до одного підемо на ворога». То невже ж ми за цими міцними мурами і глибокими гровами боятимемося гайдамацьких банд, озброєних лише косами та дрючками? Ха-ха-ха, ласково просимо до нас у гості під картеч наших гармат, під рої куль, під посвист ядер і бомб. Запасу в нас вистачить на півроку» а не далі, як через два тижні, прибуде на допомогу місту й могутнє військо Великої імператриці російської, з котрою за певними вістями Річ поспалита вже уклала Союз. З'єднавшись, орли двоголовий і одноголовий вмить розмитають цих поганців, так що й сліду не залишиться не тільки від них, але й від їхніх жінок та дітей. Над Юрбою, мов порив бурі, знявся Гомін не то радісний, не то загрозливий і одразу ж ущух. Ми отримали вісті, нібито з граї бидла під проводом розбійника, скаженого пса Залізняка і Запорозької Наволочі, не взявши лисянського замку, рушили на Умань. Хоча й важко повірити можливість такої нечуваної дурості і зухвальства, проте ми на всякий випадок вжили відповідних заходів. Комендантам фортеці а отже, і начальником усіх сил її, як міліції, так і шановного лицарства, я призначаю випробуваного в боях відомого стратега й фортифікатора його мость пана Шафранського. У відповідь залунали схвальні вигуки і вгору злетіли шапки. Шановному. «Довудцеві надвірної дружини, нашому сотникові гонті, я доручаю нагляд за околицями Умані. Він стане на дорозі, що йде з Лисянки і розжене гайдамацькі банди. В разі вони зважаться наступати. А якщо стрінуться з переважаючими силами ворога, тоді, давши їм відсіч, відступить до Умані і приєднається до її оборонців». Мертвою мовчанкою зустріла юрба ці слова. Кожному було ясно, що відправка єдиного регулярного війська кудись у степ та ще в таку критичну хвилину є нічим не виправданий риск, який може мати фатальні наслідки. Шлях на Умань йде степами, його видно з усіх боків, і ворог, помітивши від'їзд з фортеці війська, може вдарити з протилежного боку і відрізати гонту зовсім». Крім того, відправка двох тисяч козаків проти п'ятдесяти, а дехто вважав проти сотні тисяч гайдамаків, здавалось усім божевільною вигадкою. Цю жменьку було легко оточити, зім'яти, та й зрештою, зустрівшись віч навіть зі своїми кревними братами-одновідцями, «Чи встоять козаки перед спокусою єднання?» Усе це інстинктивно зрозуміла або відчула серцем юрба, а тому після кількох секунд важкої мовчанки прокатилося спершу глухе ремство, почулися окремі вигуки. «Що ж це таке? Нас залишають без захисту, зі зв'язаними руками віддають на погибель гайдамакам».